En spetels kom till honom och föll på knä och bad Vill du så kan du göra mig ren. Jesus greps av vrede, sträckte ut handen och tog på honom och sa Jag vill bli ren. Och genast försvann spetälskan. Och han blev ren. Jesus skickade bort honom med en sträng förmaning. Säg ingenting till någon, men gå och visa upp dig för prästen och ge det offer för din rening som Mose har bestämt. Det blir ett vittnesbörd för dem. Men mannen gick därifrån och började tala vitt och brett om saken så att Jesus inte längre kunde visa sig i någon stad, utan stannade ute i ödemarken. Och det kom folk till honom från alla håll.